kuinka iso erotus on Auringolla ja kuulla ja kuulla Voi kuinka iso erotus on Auringolla ja kuulla En ole tyttö Vaikka taijat lulla ja lulla En ole tyttö sun Vaikka taijat lulla Talon poikia ja hauku Sekin on semmonen herra ja herra. Talon poikia herra. Saati, ja, ja hauku Sekin on semmonen herra. Renki pojasta helluun valjakin Valiakin ja semma. Renki pojasta helluun valjakin Valiakin suloisemma. Talon ja hauku saan, Sekin on semmonen Remma ja remma talomittaja haukutaa, kekini tuo semmonen remma. Iikasitteista hellun saa, paljonki suloisemma ja semma. I hellun saa, paljonki suloisemma. Hyvä! no, hyö, Hyvä! no, Hyvä! Konstantinopolin päällä, Turkin keisarin kuva ja kuva. Konstantinopolin päällä, Turkin keisarin kuva. Suomen pojat ne sanovat, oi hittua kun ruma ja ruma. Suomen pojat ne sanovat, voi ruma. Talonkyttö ja haukuta että sekin on semmonen remma ja remma. Talonkyttö ja haukuta sekin on semmonen remma. Piikatitöstä hellun saapu, paljakin semma ja semma. Piikatitöstä helluun saapu, paljakin semma. <tos> Thank <laughs>